Salamoni ítélet. Károly királyt annyira meglepte a bejelentés, hogy egy darabig szótlanul mered bujtosra. Nem egészen értem, ismétel csak meg, amit mondtál. Mondta kis idő után. A palotába hoztam Zác Simon lányát, akit Sárosdi rejtegetett. Ismételte meg Demeter. Sárosdi László rejtegette? kérdezte hitetlenül a király. Amikor lerohanták erdővértes várát, ő megmentette és azóta rejtegeti. Idehoztad a palotába és most hol van? Bezártam egy szobába, azt mondtam neki László Haldoklik, ezért önként velem jött. Most vár, azt hiszi hozzáviszem. Károly Róbert összeráncolta a homlokát. Szólj ki, hogy küldjék be dancs magisztert és csanádérseket, mondta haragosan. Elgondolkozva meret maga elé, nem szólalt meg többet. Megvárta, amíg azok ketten megjönnek és helyet foglalnak. Röviden elmondta nekik, miről van szó, majd újra Bújtos Demeterhez fordult. Szóval félrevezetted? kérdezte és különös tekintetet vetett Bújtosra. Hogy lehet, hogy nem félt idejönni? Nem tartotta veszélyesnek? Sikerült elhitetnem vele, hogy Sárosdi a végét járja. Félt, de jött, mert úgy látszik szerelmes bele. Úgy, mondta Károly, és olyan hosszan méregette Demetert, hogy az beleremegett. Akkor azonnal vezesd ide. Bújtos engedelmeskedett, és néhány perc múlva visszatért maga elé engedve a gyanútlan évát. A lány meglepve nézett körül, kereste jegyesét. Hol van László? Meghalt! Kiáltott ilyetten, csak nem sikoltva. Aztán riadtan újra körülnézett. Hová hoztak? Hol vagyok? Urad és királyod előtt, mondta méltóság teljesen Károly. Éva újra körülnézett, kétségbe esetten megmozdult, mintha menekülni akarna, aztán zokogni kezdett. – Törbe csaltál, te aljas! Kiáltott bújtosra, aki szorosan markolta a karját, és az arcába köpött. – Hol van László? Meghalt! – kérdezte csak nem sikoltva. Károly Róbert magához intette dancsmestert, súgott valamit a fülébe. Az bólintott, és kiment a teremből. Akkor a királya lányhoz fordult. Mi a nevette lány? Éva újra összerezzent, azután halkan mormogta. Most már úgy is mindegy, ha László halott, minden mindegy. Majd dacosan felvetette a fejét. Megmondhatom. Zác Éva vagyok, a megölt zác Simon lánya. Ekkor kinyílt az ajtó, és Dancs betámogatta a lábadozó Lászlót. Az megpróbálta meghajtani magát a király előtt, ami nem igen sikerült a sebei miatt. Akkor megpillantotta Évát. Éva, hogy kerülsz ide? kérdezte rémülten. A lány kitépte magát Demeter kezéből, Lászlóhoz rohant és átölelte. Hát élsz, drágám! kiáltotta sírva. Akkor minden rendben van. Dehogy van rendben, drágám! Próbált kibontakozni a karjaiból a fiú. A király előtt állunk. De hogy kerültél ide? kérdezte újra. Törbe csalt ez az ajjas, mutatott a lány Demeterre. Azt hazudta, haldokolsz. Ebből elég. Dörrent rájuk, Károly király, majd Lászlóhoz fordult. Sárosdi László, te megcsaltál engem. Azt hittem egyike vagy leghívebb alatvalóimnak. Mondd el őszintén, mit tettél? László lehajtotta a fejét, és őszintén töviről hegyire elmondta, mi történt. Fenséges uram, fejezte be. Bocsánatodat kérem, noha tudom, erre nincs bocsánat. Nem akartalak félrevezetni. De láttam, mit művelnek lerészegedett katonáink a győzelem mámorában, és akkor elében került egy kis vékony, ártatlan tíz éves kislány, aki nem tehet családja bűneiről. Úgy éreztem, meg kell mentenem, és megtettem. Azután pedig nem volt visszaút. Csend lett. Mindenki hallgatott. Végül Károly Róbert törte meg a csendet. Meghallgattalak, Sárosdi László, és most azon gondolkodom, mit tegyek veletek, mondta elgondolkozva a király. Felséges királyom, borult térdre ura előtt László. Megcsaltalak, büntes meg, akár fejeztes le, ha megérdemlem, de kérlek, kíméld meg ezt a lányt, mert ő ártatlan. Megfoglak büntetni, mert bűnös vagy, noha már többször bebizonyítottad hűségedet, és a minap is nagy szolgálatot tettél nekünk. De mindannyian bűnösök vagyunk. Érsek uram, és te barátom, dancsmester, ti már nem egyszer szememre vetettétek, hogy Zác Felicián bűnét családja ártatlan tagjaim bosszultam meg. Isten látja a lelkemet, megbántam. Meg is bűnhődtem. Isten talán azért vert meg a szerencsétlen havas földi hadjárat kudarcával és ezzel a fájdalmas betegséggel, ami mindig kínos, ha elromlik az idő. Körülnézett, majd folytatta. Igen, bűnös vagyok én is. És te is bűnös vagy, Sáros Dilászló, fiam. Ezért büntetésként visszaveszem tőled az erdővértesi várat, meg birtokot. Helyes litek, érsek uram, fordult az esztergomi érsekhez Károly. Helyes, felelte csanád. És mivel te vagy köztünk egyedül ártatlan, zác éva, folytatta a király, visszaadom neked, illetve a törvény szerint annak, aki majd feleségül vesz. Egyetért -e Dancs magiszter. – Bölcs döntés, uram! – felelte az. – És te elfogadod-e, nemes kisasszony? – Köszönöm, uram! – rebegte Éva, aki azt hitte, álmodik. – Van-e már választottad, vagy még nem döntöttél? Elég fiatal vagy, van még időd, válogathatsz a kérőkben. – Van választottam, aki megmentett, és akit szeretek. Ha ő nem vesz feleségül... Inkább nem megyek férjel soha, mondta határozottan a lány. És te, Sárosdi László, elfogadod-e a büntetést és a lányt? Fordult mosolyogva a király Lászlóhoz. Köszönöm a kegyelmet, királyom, és meghálálom, mondta hálásan a fiú. Lesz rámódod, mert a következő három évben te maradsz Lajos fiam nevelője, amíg Lajos 15 éves nem lesz, és csak néha látogathatsz jegyesedhez. Ezért, fordult a lányhoz, azt javaslom, halasszátok el az esküvőt egy időre. Várnot kell a fiúra, ha csak meg nem gondolod magad addig. Soha nem gondolom meg magam, és várok, amíg élek. fogadkozott boldog a néva. És te egyetért az e az ítéletemmel, bújtos Demeter! Fordult hozzá a király. Há! Kinek van bátorsága bírálni az uralkodó döntését? Válaszolta kényszeredetten a kérdezett. Remélem is, mondta Károly király, és most nem mosolygott. Bízom benne, hogy téged az uralkodó iránti hűség és nem pedig a személyes érelem megtorlása vezérelt, amikor ezt a lányt cselle idehoztad. De ha így van is... A jó szándék nem teszi nemessé a nemtelen cselekedetet. Azzal Károly király elfordult tőle, és rámosolygott az esztergomi érsekre és dancsra. Remélem, uraim, ezúttal nem vádoltok azzal, mint már annyiszor, hogy elhamarkodottan döntöttem. Mondta elégedetten.